Білград у його руках Тепер сидячи в своєму Розкішному наметі Складав сумні вірші Сповнені гіркоти, меланхолії та безнадії Тоді з Ібрагімом вино Султан читав в газелі Про марноту багатства, слави, могуття Подобаються мої газелі? Питав свого улюбленця Для вашої величності Немає неможливого Весело відповідав нахабний грек у вас виникло бажання скласти газелі, і ви його виконали. Хто може стати на заваді? А власне невмілість. А хто посміє вказати на вашу невмілість? Коли я складаю вірші, я перестаю бути султаном Сулейманом, тоді я поет, який зветься Мухіббі. А хто посміє розокремити великого султана і сором'язливого, задумливого Мухіббі? Дванадцять днів султан лишався у зимуні. Звідти кораблем або по мосту часто перебирався до Білграда, полював у довколішніх лісах, дивився, як лагодять башти і мури, скликав диван, роздавав нагороди й подарунки. Найпершим нагородив, як я, Пашича, Балібега, прикликавши його і слан каменя за цілковите сплюндрування срему. Той спалив і зрівняв з землею городи Купиник, Митровицю, Червич, Ілок знищив усе живе, створив широкий пояс пустої нічийної землі. Каміння сремських міст везли тепер налагодження поруйнованого Білграда. Дві тисячі полонених сербів, жінок, дітей, старих під Яничарською охороною султан наказав гнати пішки до Царгорода. Гнали їх три місяці. Через ніж, Софію, Пловдев, Едірне, Через гори, ріка, болота, Криваві ноги, плач і зойк По горах і лісах. І тужлива пісня йшла за ними, Пісня про тих сербських юнаків, Які лягли під Білградом І вже не встануть ніколи. Під Білградом коник стоїть вороний, А на тому коні, скровлений по скроні, Сидить милий мій. Хочеш, мила, знати, що то за війна? Тече з коня мого і з мене самого кривава вода. Хочеш, мила, знати, що в нас на обід? Ох, печення кінська та вода дунайська, Такий на собід. обід. Хочеш, мила, знати, де спочину я? В широкому полі, на темнім роздолі могила моя. Хочеш, мила, знати, хто в нас дзвонарі? Кулі та булати, шаблі та гармати, сурми на зорі. Несли з собою ікони й мощі святих. Люд виходив їм на стріч, щоб поклонитися святиням і їхньому стражданню. Виносили хліб і воду, вино і м'ясо. Де ще воно могло взятися тут після плюндрування султанськими душогубами? Гнані несли з собою мощі святої П'ятниці випрошені колись у хрестоності візь Візантії болгарським царем Йованом Асеном і перенесені ним у свою столицю Тирново. Перед турецьким нападом на Болгарію мощі сховано у Відені, а тоді княгиня Міліца вблагала свого зятя султана Баязида, щоб він їх віддав сербам. Відтоді Білград був місцем зберігання Тирновської п'ятниці. «Пришествіем твоїм сербська земля обогатиться». Проказувалися у церковній службі Святої П'ятниці. Ще несли з собою чудотворну руку цариці Феофано, жони Льва, царя премудрого, а також ікону Богородиці, мальовану Євангелістом Лукою. Сулейман дозволив людям виходити на шлях цілувати ікони і мощі, але за плату. Гроші мали йти в султанську скарбницю. У царгороді султан звелів грецькому патріархові сплатити за реліквії 12 тисяч дукатів, коли той не хоче, щоб їх було кинуто в море. Тоді Сулеймана ще не названо «кануні справедливим», але намагався виказувати він свою жорстоку справедливість щокроку. На прощання ще довго дивився з високого Білградського берега на злиття Дунаю і Сави. Гулями тримали над султаном велетенський чадор. Ніхто не смів вступати в простори колотіні, утворюваної чадором. А сам султан.